Velkommen til Folkebiblioteket nr. 14. Uh, for dere som ikke har vært her før, så er Folkebiblioteket i utgangspunktet. Begynte i som en serie hvor vi uh, tenkte vi skulle diskutere poesi og politik. Uh, det er ganske mye mer enn bare sin som har blitt tratt inn etterhvert. Uh, dere som er interessert i å se vad vi har holdt på med før, jeg skal ikke dra igjen med noe, så vi har en god del av har vi trygt en slags uh, avis, sånn fanzine, kall det hva du de vil, som dere kan kjøpe på 20 kroner Styck bak der. Eller så kan dere gå in på folkebiblioteket.com, hvor uh, også alle arrangementene er uh, dokumentert. Uh, I så har vi invitert tre kunstnere, eller så sagt fire, uh, Andrea Lange, Thomas kom og uh, Toril Gokshøy og Camilla Martins som er uh, de to siste jobber sammen, uh, til å presentere sine prosjekter. Uh, jeg har hatt lyst til å ha med dem på alle tre, i, i ulike sammenhenger i Folkebiblioteket tidligere. Foranledningen nå var at jeg uh, i sommer begynte å lese uh, nye boka til Claire Bishop, kunstkredikkeren, som heter Artificial Health, <hør> hvor hun uh, tar på seg, uh, ja, det hun kaller på en måte, jeg vet ikke helt på jeg skal oversette norsk, deltakende kunst. Kunst som involverer publikum, eller betrakterne, eller er deltagende, og hun problematiserer det på ulike måter. Uh, jeg tänker at de, alle disse tre kunstnerne her uh, inkluderer andre mennesker i arbeidene sine på veldig ulikt vis, men likevel på en sånn måte som gör at de... Uh, hører til en viss del av skalaen, hva som er, hva man holder på med i kunsten. Eh, og jeg har, og det de alle gjør er jo at de jobber da direkte, går direkt in i politiske, sosiale problemstillinger. Eh, jeg savner nok det en del i, i, i poesin, spesielt litteraturen. Så det er utover at jeg er veldig interessert i det de gjør generelt. Så, så jeg vil altså ha den, den måten å ytre seg kunstnerisk på in i Folkebibliotekets uh, sammenheng. Ja. De, de skal gi presentasjoner, så jeg tror ikke jeg skal gå in og si som mye om dem. No. Uh, så de kom til i så tar en pause og etter det så har vi invitert tre kritikere til å forberede noen spørsmål og problematiseringer av de ulike prosjektene det er Kjetil Nergård som uh, har forberedt seg i forhold til Andrea Lange Kari Brannsøg til Thomas Kvam og Ellef, presteter til karl Martins Martens og Toril Goksøyre